لا تسل عن ناس بي سل بقايا الكتب عن قصور لم تزل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهداه ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa alaihi wa ashabihi wa men tabi'ahum bi ihsan ilahi jomidin amma ba'd fa inna khayral hadithi kitabu Allah wa khayral hadhi hadhi muhammadan sallallahu alaihi wa sallam wa sharr al umuri muhdesatuhu hau kulla muhdesatil bida wa kulla bida ti dalaliko dalatifin na' u nekoliko biarodosvenih hadisa neki učenaz kažu čak mutabatir hadisa je došlo da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Men kale la ilahe illa Allah Deha le dženneh Ko kaže la ilahe illa la Uči će u džennet Biće u džennetlija Spomeni ćemo ištala o te rivajete Hadisa, uglavnom tema Večerašnja tema govori o jednoj Ozbiljnoj meseli, jako ozbiljnoj Jako precizno, jako osjetljivoj Ovo, Ovaj tekst Hadisa, koji je došao u različit Informa od nekoliko rivajeta Je roba kapital uh, jedne sekti unutar islama, a to su murđije, koji se vraća na ovaj hadis i koriste ga kao svoj argument da je dovoljno da čovjek kaže la ilah ilala Muhammedu Rasulullah, da potvrdi svoj islam na taj način, a onda jel, uh, u praksi ne radi skoro ništa od islama i da je on od muslimana koji je Uh, potpunog imana koji je musliman koji, koji, poti kojeg se ne treba pričati ima svoje prava i tako dalje uh, pojenta je ovdje znači da se, da se ovaj hadis zloupotrebljava uh, zloupotrebljava u njegovom spuštanju na stvarnost i njegovo poimanje, njegovo razumijevanje i zato je vrlo bitno da se, uh, da se uh, zna u najmanju ruku ako se ne može da jedan puta da se na, zna u najmanju ruku kako su učenjaci Ehlu sunnata od džemata protomačili ove hadise, eh, na, na kako su ispustili eh, znači, eh, na pojedinačni eh, slučajeve muslimana ili skupine koje imamo unutar umeta. Znači namjerujem u Allaho požda da govorimo večeras o toj temi. Jako je bitna tema i vrlo ozbiljna tema eh, jer mi znamo da će značaj izgovaranja riječi la ilahe illallah muhammedur rasulullah. Bilježi Muslim, Bilježi Muslim Buharija od, od od ashabe Aitan uh, ibn Madika koji je bio uh, učesnik vedra, sa Allahovim poslanikom sallallahu alajhi wa sellem u dužem hadisu u tom hadisu je došlo <coughs> uh, da je taj ashab uh, predvodio klanjao namaz u jednom mjestu jedno jedno uh, selo blizu Medine predvodio namaz pa je obavijestio Allahov poslanika sallallahu alajhi wasallam predvodija namaz koji su znači tu živje, živjeli živeli u toj u toj, toj mahale pa je obavijestio Allahov poslanika sallallahu alajhi kaže kada padne kiša uh, napravi se potok pa kaže pa razvoji taj potok razvoji uh, kuće tog mjesta I kaže, a kada teče taj potok, mi nemamo Mosada, možemo ga proći, ja ne mogu da proći, a bude mi, kaže, mešit gdje klanjamo s druge strane, na drugom mjestu nego gdje je moja kuća. Tako kaže da mi je, ovaj, budem spriječen da ode da predvodim ljude u tamo namazu. Pa kaže, uh, Allahov Božneš, kada bi kaže, on je, kada bi ti nama došao i klanjao u mojoj kući, kada se desi jel, da teče taj potok, kad bude jel, kiša, kišno vrijeme, da mi koji smo na drugoj strani potoka, mahali, da vi klanjamo u mojoj kući. Znači zvao znači, je znači, poslanika da mu klanja u njegovoj sobi, jednoj gdje bi on predvodio ljude u, u, u toj situaciji. I tako je otišao poslanik sa Ebu Bekrom. U pol dana otišao je kod njeg. I, e, znači ovo sam prepričavam. E, događaj pa su kaži klanjali e, on i Ebu Bekr, taj ashab aitbani ibn malik sa Abu Bakr se uh, klanjao usafih za poslanika sallallahu na tom mjestu bio onjem pokazao hoću da mi ovde klanjaš i kada je završio klanjanje kaže uh, ravi od toga disa kaže mi smo kaže splećila Allahov poslanika sallallahu alajhi wasallam odma napusti kuću da izađe nego smo ga ugostili dok smo ga ugostili kaže sakuplili su se komšije i došli su i sjedili su sa Lajom poslanikom sallallahu alajhi wasallam Pa je neko od prisutnika, kada su sjedili, rekao ene Malik ibn Duhajšin ili kaže Ibn Duhšun. Neko od njih pitao, gdje je gdje znači taj komšija po imenu Malik ibn Duhajšin ili, ili Ibn Duhšun. A onda je drugi odgovorio ili kaže Ba Duhum, neki od njih su odgovorili, kaže Zalike munafiq, kaže to je munafiq. La yuhibbu Allahu wa Rasulahu. Kaže nevolini alaha ni njegovog poslanika sallallahu alajhi wa alihi. A onda mu odgovori njemu poslanik sallallahu alajhi wa sallam. La taqul didalik. Kaže nemoj tako ugovorite. Ela tarahu qad qala la ilaha illallah. Zjerka nisi vidio da kaže la ilaha illallah i uridu bi zalika wajhallah. Želeći se time Allahovo lice. Onda su so, Onda taj koji je to rekao, ili grupa nisu rekli Allahu wa rasuluhu a rasuluhu a'alam. Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Kaže, međutim, mi smo vidjeli, kaže, da on više je naginjao munaficima njihovoj stran. A kaže njima poslanik, sallalama sve, kaže, fe inna lahe kad harrame ale nari, men kale la ila la. Allah je zašanu zabranio uh, uh, vatru onome ko kaže la ila ila Jeptari bi dalike bađelala, želijeći za time Allahovo lice. Znači, ovaj hadis govori o tome, da oneko kaže la ila ila ila la, znači da, da moj a, a, poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao da su to, da su to riječi a, sa kojima čovjek bude, kojim čovjek bude vatra, da uđe u vatru. Ali ovdje je poslanik sallallahu alaihi wa da su to riječi sa kojima čovjek bude zabranjena vatra, da uđe u vatru. Ali ovdje je posljedio poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao da su to riječi sa time Allahovo lice. U drugom hadisu je došlo od Ebu Zerra radijallahu an. Da je on došao kod Poslanika sallallahu alayhi ve a on je tek bio ustao. <coughs> I kada je ga vidi, kaže, rekao mi je seledići ričkari: "Mamin abdin qala la ilaha illallah, summa ma'aka ala zalik illa dakhalacana." Kaže nema roba koji kaže la ilaha illallah, a zatim umri na tome a da nije će ući uđenriti. Kaže pa sam ja rekao Allahom poslanik s.a.s. kaže Wa in zena, wa in serak. Kaže pa iako učini zinaluk i ukrade. Kaže pa mi odgovorio poslanik s.a.s. Wa in zena, wa in serak. Kaže pa iako učini blud, zinaluk i ukrade. Pa sam opet kaže pitao, znači čudio se Ebu Dzer. Pa sam ponovio opet, kaže vajin zana vajin serak, kaže jako ako učini i ukrade, pa mi je odgovorio istu. Pa sam mu treći, treći put ga upito. Znači, ovde je Ebu Zersa čudio, znači, kako može neko koji je učen iz je i ukrade, da, da će sa izgovaranjem mm. la ilah ilah ilah, ako natjube, da će uči u džennet. Kaže, poslanih salacija, treći put, kaže vajin zana vajin seraka, ala rak mi en fi ebi darrin. Kaže i učini blud, i ako ukrade, kaže ala rak mi fi ebi darrin. Uprkos, dosnovu prijevodu znači, uprkos nosu Ebu Zer, ono su prijevodnom značili, znači, makar to ne bilo drago Ebuzar. Zer. A Ebu Zer, znači, to je bilo čudno, jel? Kako može raditi čovjek velike grije, i da izgovara lajda, i da umri, i da uđe, <clears throat> i da uđe u džennet. Sljedeći hadis, od Enes ibn Malikara, onaj poznati hadis, a, a, on prenosi da je muad, Ibn Jeber radijallahu da bih uh, jahao jahao uh, sallallahu, sallallahu alaihi wa pa moj je rekao, uh, pitao ga poslanik sallallahu alaihi wa pa moj je odgovorio da ga čuje da li ga čuje što mu priče pa moj odgovorio kaže ma min ahadin ješkado in la ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha rasulullah sitqan min kalbihi ilaha harram allaha kaže nema nikog da će posvjedočite da nema drugog Allaha da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže sidqa min qalbi iskreno iz dvoga srca illa harramallahu alayhi harramallahu harramallahu alanna kada ga Allah je šano neće zabraniti vatri znači neće uču u Pa je na kraju hadisa došlo, jer on pitao poslanika da li da obavijesti ljude, da pa, mu, pa mu rekao ne, kaže, i den je tekilu da se ne bi oslonili na to, da je to dovoljno, jel? Poslijećemo radit na na komentare ovih hadisa. Četvrti hadis u tom kontekstu od, od, od Ebu Hureri, onaj duži hadis u Buhariji i muslimu, sve su hadisi u muslimu, u kojem je došlo da su, kaže, Abu kaže, bio sam ja, Abu Bekir, Ot, Otman i ostali u skupine Asaba, bili smo s Allahom i poslanikom, sa Lala, pa se on od nas izgubio, odšao je u, u, u vrt jednog saba i od zadrža se dugo nije došao. Pa smo se mi pobojali da nije šta bilo. Da mu se šta nije desilo. Pa smo požurili da ga tražimo. A ja sam, kaže, bio među prvima, kaže Abu Huriri. I, našao usnka Kad sam ga našao, kaže meni Poslanik sallallahu alajhi ve sellem, kaže mi smo, pitao ga Poslanik salalahu, je, što se jel, što se zadiha, šta se šta je bilo, pa kaže pobojao se da se ništa desilo. Pa mi je kaže dao Poslanik sallallahu alajhi ve sellem nas interesoval hadis. Kaže dao mi je Poslanik sallallahu alajhi ve sellem svoje dvije papuče. Pa mu rekao: "Ilhab bi na'alayha ha ta int idisa ove dvije moje papuče. فَمَنْ لَقِيْتَهُ مِنْ وَرَايحَا دَلْحَا اِرْحَا اِرْحَا Pa koga sretneš ovog zida ješkadun la ilah ilala da svidoči da ne imak drugoga boga izbazanstva osim Allah'a mustaikinen biha kalbuhu da je u njegove srce ubije fa bašhirul bil djennet i obraduji ga sa djennetom kaže pa sam ja izašao i prvo koga sreo Omer radi Allah'u pa sam mu reko Rekao sam mu to što mi je rekao poslanik samo da mu prenesem. Pa kada sam mu to rekao, kaže, one je mene udario rukom u prsa moja. I udario me pa me uvorio nazad. Kaže, tako da sam upao. Pa mi bilo teško. I onda je Omer mene uzao, kaže, pa smo nadvojica došli do lahoposlanika sa lalavom celom. I pitao, lahoposlaniće, je, jesi li ti njemu rekao da kaže to i to? Kaže njemu poslanike. Odnosno je govorire se žalio šta mu je uradio Omer da ga je udario. Pa kaže njemu, uh, uh, poslanik sam sam kaže Omeru, kaže uh, Ja Omer ma hameleka, la ma faalte. Šta te, šta te ponijelo da to uradiš u Omere? Pa on rekao i kaže jesu ti njemu rekao da uradi tako, tako sa palčom da bavijesti? I kaže jesam. Kaže njemu Omer radijelom, kaže fe la tefaal. Kaže nemoj tako uraditi, poslanić. Fa inni ahša en je tekele nas, ali ja se bojim da će se ljudi oskloniti na to da khalihim je namalut pusti neka radi sane karade sane karade dobra djela pamoj govori poslanik sallallahu alejhi ve selle je khalihim pustik znači ne može da bare što i peti hadis odnosno ima peti šesti u, u, u, koji govori o tome izgovaranju la ilahe illallah od ubade ibn samite u kojem je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve znači duži isti hadis Buhari u Muslimu pardon a kome je došlo kaže men šehiden la ilahe illallah wa rasulullah Harrem allahu alaihi nar, ko posvjedoči da nema drugog Boga ili božanstva osim Allah, i da je Muhammed Allah, san, kaže, allahu poslana ih sada, kaže Allah želešanuhu čega zabraniti vatri, da ga vatra prši. I šesti hadis u tom kontekstu, a to je hadis također u Badr i Nusami, temu tefeku na lehi, u kojem je došlo da je poslana ih rekao, men šehide en la ilaha illa allahu wahdehu laa šarika lah. Kaže, ko posvjedoči da nema drugog Boga osim Allaha, jednog jedinog, koji nema sudruga. Wa ana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Muhammad njegov rob i njegov poslanik. Wa ana Isa 'Abdullahi rasulu, I da, Isa, da je Isa alejhi selam da on Allahov rob i njegov poslanik. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. I njegova riječ koju je ubacio ili bacio Maryami. Wa min, I ruh, duša od njega. Wa annal jannata haqqu wan-nara haqqu i da je džennet istina, i da je vatra istina, Edhalaullahu li dženne, ama ma kane mi nama. Allah Češanov će uvesti u džennet na bilo čemu što bude od dijela. Hadis mut efekona li. Štih će ovog zadnjeg radisa, zadnjeg radisa, odmah da znate ovdje ovo, ovo, da znate ovo značenje, da nebidušu situaciju, da vas ehli kitabi, da vas kršćani židovi sa ovim, da ukazuju to, da da islam potvrđuje trojstvo, a to je u ime oca sina kako oni kaže svetog duha uh, ovdje što je došlo Allahova riječ koju je ubacio ubacio merijemi, to znači Allahova riječ, koja riječ kada rekao kun, budi Isa al-Izilam je stvoren bez oca, rođen je bez oca začijet je bez oca začijet je sa riječima Allaha svana ta'ala budi budi uh, a Džibril alejselam je ubacio u Merjemu Nači ono sa čime je zače Isa alejselam. Nači bez oca začejte naravno sa sjemenom, znači stvoreno je sjeme sa kojim je začeo Isa alejselam. A ovo drugo, u ruhu min, da je duša od njega. To znači duša od njega, nači da je onda ne bi došli ovaj u, u, u, u u situaciju, da vas neko jel, optuži, da nas muslima neko optuži, da mi potvrđimo da postoji jel, sveti duh i rum. Znači ovdje duša od njega, duša od Allaha misli se, znači ispravno tomačko, duša od Allahovi duša koje je stvorio. Znači duša od njega, znači duša od svih drugih duša koje Allah je šalno stvorio. Da to znači. Znači ovo zapamke, ovo značenje ovog dijela hadisa je vrlo bitno. Ovi hadisi, svih hoćemo svojino njih šest a ima i drugi ovo samo naših hadis koji spominemo koji su boravimo se oni sve govore o jednoj temi a to je da onaj ko kaže la ilaha illallah znači da onaj ko kaže la ilaha da će ući u dženet i da ćemo biti zabrane na vatri poenta kako je razum ne, ne, ne samo to nego imamo čak i hadis men kana akhiru kalamehi la ilaha illallah dženet onaj koji bude zadnji njegov govor da znači, će pre smrt, na samrti znači govor bude la ilaha i zato mi, ili zato je mu na samrti da lekinimo, da govorimo, podsjećamo, podstičemo ono koje na samrti da izgovori laj laj laj la. Čije zadnje riječi budu laj laj laj laj laj kada u hadisu, dehala džana uče u džanet. A ne može izgovoriti, odmah da budemo načisto, pred smrt, ne može izgovoriti laj laj laj laj laj laj laj laj osim onaj, znači, koje ko je, kome Allah želno dadi teufika, znači sa iskla som sa iskrenošću sa taubom i sa kajanjem za ono što uradio. Onaj koji e, nije bio na tome prije smrti e, neće imati teufika ni da izgovori la ilaha illallah na e, prilikom naših pred samom smrti, pri umiranja. E, U današnji ovi ovi hadisi koji smo spomenuli. Kako njih razumjeti i kako ih slaviti? Je to znači da ako neko bilo ko kaže la ilaha illallah Oda kada kažemo la ilahe illallah, neki hadis mu je došao la ilahe illallah samo ko kaže la ilahe posvjedoči la ilahe illallah, onda je došao la ilahe ila muhammadur rasulullah. Naš znači šteć islam naarno jasno je ko dan, znači da treba izgovoriti dva šehadeta. Kad kažemo da neko kaže la ilahe uče dženet, znači mislis na dva šehadeta la ilahe illallah muhammadur rasulullah. E, da li ovo znači kao što imamo e, poimanje pogrešno u praksi da ona je ko, ko posvjedoči la ilahe illallah, ila, ila nema drugog boga Allaha, izgovori dva šehadeta muhammadur rasulullah da je on musliman i e, da se njemu svjedoči islam e, i da, e, da mu je to dovoljno da može da se, da se on e, označi u ka, karakteriši kao musliman da, je, da li je to dovoljno za islam i da time zaslužuje ulazak u džanet po tekstovima hadisa e, ispravno tumačenje ono na čemu je džamala, po pitanju ovih hadisa Uh, učenjaci, uglavnom, prenosi dva vida tumačenja ovih hadisa. Pa ćemo njih spomenuti, a oni su jako bitni. Uh, prije toga, da odmah uh, podvučem jednu stvar, što se tiče akide Ahl Sunil Jamah. Onaj od muslimana ko potvrdi svoj islam, a potvrđuje ga sa la Lajda Hilada Muhammad Rasulullah, ko uđe u islam i umre na lajla hilala, umre na tevhidu, bilo šta da radi o dijela, osim ona koja izvode iz islama, i umre u takvom stanju, pa makar radi o velike grije, po akid, jahle suna vela znači veliki griješnik, ako mu Allah žena ne oprosti njegove grijehe na sudnjem danu, znači, bit će kažnjen u džehannemskoj vatri, shodno težini svojih grijeha, a onda će kad tad bit vraćen u džennet. Odnosno, drugim rječima, kogod go umre na islamu, na tevhidu, na lajla hilala, uče u džennet kad tad. Makoliko grija radio i bude kažnj za te grijehe, kad tad će biti vraćen i završit u džennetu. Naravno, i ne trebamo lažavati, jer boravak u džennemu i prženje vatri, i tako dalje. Sa druge strane, ona je muslima, koji izgovori Laila Hilala, Muhammed Rasulullah, i upotvoni to sa svim onim što traži od njeg, što traže drugi šarijatski tekstovi, naravno, ta osoba, ta osoba, znači ona neće ući uopšte u džehennem, nego će na sudnje dano biti presuđen da uđe u džennet. Znači, ovo su te dvije, dva neka kraja razumijevanje i izgovaranja Laila Hilala. Nači osoba koja umre na lajla, znači, na tevhidu, na čini djela koji izvodi izlama, e, djela širka, načini, načini ne, e, ne vakil u islam, načini ne nešto što ga izvodi iz islama i umre na načinu na tevhidu na laila, uče u džennet. Na na čemu umro od griha, ne pokajao se za njim, uče u džennet katad, a, ako bude kažnjen sa džennetskog vatra. Drugi koji bude upotpunio sve ono što je u njegovoj mogućnosti da uradi od dobrih djela, koji potvrđuje narodno Allah, Allah, Allah, Muhammad Rasulullah, znači, on neće biti uopšte pržan u vatri, nego će ući direktno u džennet. A imamo skupina koja će ući ili 70.000 koji će ući bez polaganja računa, kao što došlo u uvjeru, da smo u doslovne, tefeku na legiju. Znači to su te, te neke dvi, dva traja tomačenja ovog. Sa postavljamo pitanje, pa dobro, koja je to donja granica? Koja je to donja granica? Da čovjek kaže Allah, Allah, Allah, Muhammad Rasulullah, sa kojim, iako čini i velike grijehe, sa kojim što džennel. Na čemu goda umrlo griha. Da onja grança da ispuni imanske šarte. A mi imanske šarte učimo meitefen, tako šest imanskih šartova. Amen to bidla, i omela, i ketiv, i kutub, i rasuliji i do kraja. Šest imanskih šartova. Ko negira neki od njih, izlazi iz islama. Izlazi iz islama. Opravdanje tu ima samo onaj Naci koji je fiško ušao u islam pa nešto negira to pa se pouči pa to prihvati. Ili ona koji živi daleko od muslimanske sredine, te dvije osobe u Kaha stonju fakaj koji se zanetekfire odma. Naci koji negira jedan od, od ruknova imana. Naci ako negira, znači ima prodanje, samo na ko friško fiško primio islam, pa ne zna, pa se pouči ili ona koja živi daleko od muslimanske sredine, ni imao gdje da nauči, pa negira. Pa se onda pouči i prihvati. Ako ako nakon što se pouči opet negiraj, onda se spušta Uh, propis otpadnika na tu osobu. Znači, to je sa strane imanski šatova. A sa strane islamski šatova. Znači, to je ona donja granca lajla hilala. Znači, donja granca lajla hilala sa strane donja granca sa kojom čovjek se može nadat na čemu god umre od grija da će učuđenet. Kad tad. Znači, da imamski šatovo potpuni da i vjeruje, bude ubježen u njih. A što se tiče islamskih šatova, onih pet šatova, izgovaranje dva šehadeta, Namaz, post, zekat i hač. To su pet islamskih šartova, znači dijela koje mora raditi. Što se tiče izgovaranja dva šehadeta, znači to je okset poznato. Ne može čovjek biti musliman da izgovori dva šehadeta. Može biti kada. Kada se rodi kao musliman od roditelja muslimana, automatski mu se prihvata islam i nema potrebe da on kad naraste, postane punje da izgovara posebno šehadeta. Znači on se tretira u osnovi kao musliman. Kad, gore, kad kažu mora izgovor vaše šehadeta to mora izgovor onaj koji ulazi u islam mora izgovor vaše šehadeta. I to je jasno. Bez toga nema islama. Negiramo se, islam ima. E, ovo ostalo, namaz, povost, zekat i hajč e, oko namaza je poznato razilaženje među učenjacom. Jedni e, skupina učenjaka tekvire, ono koji ostavi potpuno namaz, druga skupina učenjaka e, ga tretira da nije izašto iz islama ako ne negira njegovu obavezu oko ostali ruknova islama znači nije da govorimo o detalja, samo govorim tu donju grancu e, ostali ruknova islama, post zekat i hač e, oni koji ne izvršavaju, potvrđuju njihov obavezu, a ne izvršavaju praksi po većinu čenjaka se zbog toga ne tekfire, ne izlazi iz islama Jer to tu je ta donja granica na kojoj čovjek mora umri umreti. Da potvrđuje šest islamskih šartova da od od ima islamski šartova, znači izgova, šeha, dva dvije šehadeta i oko namazeva razilaženja. Ako ovog ostalog, znači ništa znači neka da ga ne izvodi iz islama. To je ta donja granica. Ako bude što bude radio jel, od, od harama, zabranjenih stvari, znači to će biti razlog da bude da bude završio u vatri, ali pojenta, ovde govorimo o to toj donjoj granici kada će nakon ispaštanja, nakon što će, znači, ispaštiti kaznu za svoje grijehe i nezršavanje vađiva i tome slično, bit će kad tad u dženetu. To je ta donja granca. A mi govorimo sad, nama je cilj već razgovorimo o gornjoj granci. Na što ukazuju ova dva hadisa. Imamo, da ova i znači, šest hadisa koje smo ovdje spominjali. Dva ukazuju na ovo ćemo se vam ja pre pričao. Ovo, o tome da onaj ko umri na tevhidu, na laila la hilala, kad tad će ući u dženetu. Nakon što, je, nakon što se izvrši nad njim kazna u Džennetu zbog griha koji radi. Koja su to dva hadisa koji smo dosta spomenili. Ovaj zadnji koji su spomenuli koji od obate od samita koji koji počinje ko koji da nema drugo boga osim Allaha, la ilaha illa llah, i da Allahu da Muhammedu Allahu poslanik Allah urobi, postanik sallallahu aleyhi ve sellem, na kraju hadisa je došlo, ''Adkalehullahu ljudženne, ala ma kanemi amene.'' Allah je šalim, što je uvijek uvijek ''Ala ma kanemi amene.'' Na čemu god da bude od diela? To na čemu god bude diela, što tu kazi? Znači, može raditi harame. Može rad velike grehe. I ne pokaje se za njih. I umre na tome. Po akidu, ili sunnada jama, znači, on će, ako malo ne oprosti za te grije, bit će kažnjen u džehennemu za grije, ali će zbog umiranja la, la, ila, la, na tevhidu, biti vraćen u dženet kad tad, nakon što što znači, prođe vrijeme, odriđeno što bude ispašta u tu kasnju. Uh, zašto je ugovorio o uh, akidijasnog svona džbana? Zato što imamo druge sekte koji tako ne kažu, koji kažu da onaj ko umre na velikom grijevu, da će on automatsko uvratiti, nikad neće više izaći iz vatri. Ko je na tuj akidu? Muatezile, Khariđije. A imamo kontrskupine. Ko? Imamo Džemije i Murđije. Ko je šta god radiš, Bitullah sam potvrdio Lajla Hilada, da znaš za Allaha šta god radiš, ravnate do mora. Allah je milostiv. Ne možeš ti kao toliko griha uraditi ko je Allah milostiv. Što nije tačno? Allah je milostiv. I u istim tim ajitim gospodine Demi da spominje da, ja, da, je, da žestoko kažnjava u nekoliko ajita. Ovaj znači, hadis govori o tome. Znači, tekst hadisa ukazuje na tome da, će, znači, da onaj koji kaže posleduće daše hadeta i umri na čemu god bilo od, od dijela da će ući u džanet. Ali koji je? Znači, ovo je najnižji nivou. Kad bude, isku, kad bude iskusio kasno za svoje grijehe, bit će vraćen u džanet. A drugi hadis imamo na debodhr, kada se debodhr čudio. Kako? o in zana o in sara, bude ukrao, a izgovarao la ilah ilala, da će uču džene. Pa se čudio obu pa tri puta pitao. Pa mu poslaniji samoser, treći bud, kaže ala rahmi enfi ebu zara. Uprkos nosu obu zara, odnosno značenje stvari, pa makar bilo krivo, e zara, tako će biti. I taj had izgovori o tome, znači to o, ova donja granica. Znači, čovjek naše shahad, na tebhidu, umro na tevhidu radio harame, ostavljao vađebe, osim onih koji ga izvode iz islama, nije radio širk znači, i kad dođe na sudnje danu, znači, biće kažnjen, osim ako Allah oprosti, biće kažnjen u džehendomskoj vati, pa će onda, znači, iako je učinio zinaug, iako je kraj, znači, ako malo šadno ne oprosti za te grije, jer se nije pokajao, umroje na tim grijezima, na sunnje dano bude kažen za te grijehe i onda poslije toga bude vraćen u džennet. Zašto? Zato što umru na laj, laj na tevhidu. Ovo je akidah ehlu suda al džemaa. Znači, ova dva hadisa govore o toj donjoj granici koristi laj lahi ila la. Hilala. I ovo je vrlo bitno, je vrlo bitno da razumijete. Jer onaj ko to ne razumije, neće razumijeti mnogije druge šarijeske tekste odne hadisa koje će mi spomeniti. Imamo drugi hadis o kome je došlo da neko djelo kad se uradi, kaže uči u dženet. Ko zikri to je to uči u Ko radi ovo uči u Imamo drugi šerijijski tekst kome je došlo ko radi taj taj grijeh biće kažnjen u vatri. I onda se ne uči, pazi i onda čovjek sa kontakt ko površno zna razumije, misli se ako on radi taj grijeh da će, i drugi ako površno razumiju, ali zna neko osoba da radi neki grijeh, došao hadis ko radi taj grijeh da će u u vatri u zanik do Zašto? Zato se sam vezio za taj šelijeski tekst, a zanemario ostale šelijeske tekste, odnosu zanemario kako to tumače Ehno sunovel džemaa, uh, shabata, vina, selefa, ovog umeta, do dan danas, uh, znači ona, ono ispravno tumače, ispravno Hida kod učenjaka po ovom pitanju. Ostale četiri hadisa koje sam spomenula. Uh, znači večerašnji predavanje je vezano za ta ostale četiri hadisa, a to je uh, da čovjek kaže la ila hilala, I, I u drugim, u drugim hadisima došlo Muhammed Rasulullah i da će uć u dženet. S da je došlo u tim hadisima, da napominuć, u tim hadisima je došlo uh, nešto što pojašnjava tumačenje tih hadisa. A to je, kaže, yuridu bi dali kebežhe Allah. Kaže, ko kaže Allah ilah ilah Yuridu bi dali kebežhe Allah. sa time Allahovo lice, bit bićemo zabraniti na vatra ili uć u dženet. Znači, Želi sa time Allahu lice. U drugom hadisu je došlo, kaže, sitka min kalbi, ko kaže, laj ilaha, iskreno iz svoga srca. U je došlo, kaže, mustekinen biha kalbuhu, ko kaže, laj musteken ilala, mustekinen, ubijeđen sa, svoj, sa svojim srcem u to što je izgovorio. E, ovo, je, ovo je vrlo bitna stvara. I mi smo to već jednom spominjali. Znači, da je, da je dovoljno reći samo, Laila ilah ilala, Muhamadu i da čovjek s time uđe uh, ova, i da, time je, da mu je to dovoljno i da živi i nastavi, nastavi svojim životom džahedijetskim onako kako živi i da će on biti od, da se treći od muslimana i da će reći u dženetu onda bi tako uradili mušici Mekke. To smo već govorili. Postanik s.a. lalahu vada ovaj je sve na početek svoje misije u Mekke. Otečao na, na jedno brdašce u Mekih i pozvao plemena od Kurješića. Ja, ova, ja, ona. pleme Ovo plemenu. Kad svi okupili, kaže njima recite lajla la, ile la, učite uđenete. Pa je tada Ebu Allah je vrakao tebe leke alihaada ali, ali, ali, džematina. Proklikaz, jesam zbog ovog okupio, da vam to kažiš, kjer? Pa je i sura, tebe kjede bile. Da je bilo dovoljno, samo kaže, da oni kažu laj la hilala i da nastavi dalje življati kada su živjeli sa svojim kipojima i s ovim ostalim, znači on bi to rekao bi laj la, ilala? rekao bi, ebu džahil bi rekao laj la hilala, živi dalje. Ko što danas mnogi muslimani mislije, da je dovoljno reći laj la hilala, muhammed rasula potvrdiš islam i onda živiš svojim džahilijetom na kojim si odgojen, kroz školu, kroz komunizam, kroz, ovu, kroz ono, kroz porodcu, tradicij Ne menjajući ništa. Nije tačno, znači da je to bilo dovoljno, samo to izgovoriti, znači to mušljici prvi u radu. Nego oni su znali, znači, kao što kaže šehe Albani, znači mušljici su bolje razumijevali značenje laj la tevhida od mnogih muslimana danas. Što? Pa zato mušljici, zbog toga što su znali značenje laj laj la, la mad rasula, nisu ga izgovarali, jer to nije samo stvar izgovoriti. Nego kad izgovoriš, moraš poviniti svoj život iz širka priču, teuhid. Slijed poslanika, salalaho, ono sa čime došao sa istinom preko Kur'ana i suneta. Oni su to znali, možete, zato nisu izgovarali. Nije to bilo <totim> samo reći lajla hilala, hajmo dalje. Kao što mnogi danas mislili. A danas imamo simane, izgovaraju lajla hilala, Mamed Rasulullah, a u praksi, el, niti razumiju lajla hilala, odnosno radi suprantno onome što je protiv lajla hilala. Ono zbog čega islam došao da se bori, A to su razne vrste širkova, velikih i malih. Ili kufrova, velikih i malih. A to govori o velikom džahlu među muslimanima. I pogrešno razumijevanje ovoj vlajda I zato o tome i govorimo. Ova ostala četiri hadisa, znači. U njima je došlo to, taj takljid. To određenje razumijevanja, znači ta smjernica kako da izgovori govori vlajda hilava. Znači ubijedjen sa svojim srcem u iskreno sa ihlasom u rivajetima iskreno znači sa ihlasom i sitkan, vjerujući da je to istina ako vješi da je to istina moraš rad po a ne samo zaustaviti se na riječima e sad, učenjaci po pitanju ovih hadisa imaju dva tumačenja jedno tumačenje je ovo oni koji kažu kažu izgovaranje kelimatu teuhida, izgovaranje riječi lajla hilala ima svoje šartove ima svoje šartove znači da bi ti bilo a, da bi tu izgovaranje te riječi pomoglo da uđeš u džennet da bi ušao u džennet i spasio se od vatre izgovaranjem riječi la ilahe illallah muhammad rasulullah kaže moraš iskup ispuniti određene šartove i odkloniti od sebe određeni mevani prepreke koji su to šartovi kaže šartovi la ilahe illallah sa kojima treba da uđeš u dženet bez da prije toga opustiš vatru kaže to je i Tiano ovo prenosimo neke ovo znači je fino pojasnio ibn Rezek u svom komentaru Džamilu, u svom koment knizi džamil ibn al u svom komentaru znači 42 nevavi hadisa dva se drugom hadisu ovo malo je el napravio jedno govori što u ovoj meseli napravio jedno el a, ovaj izvodi jedan dio podlagje o ovoj ovoj temi Pa da što znači to. Znači, šart, znači osoba a, koja izgovori, znači skupina čenjaka smatra, onaj ko kaže laj laj laj, mamad da bi te ta riješ števhida bila razloga da on uđe od džene i bude spašeno od vatre, kaže spašeno od vatre, znači nikako da ne uđe u vatre. Kaže, on mora da ispuni, kaže, šartove i da, da otpone od sube prepreke. Šartovi su, kaže, Eti Anubil Farajd, da izvrši farzove vjere, da izvršava farzove vjere. Prepreke su, kaže da ostavi keba i rudunup, da ostavi velike grije i mali grije. Prepreke su da uđe u dženet, znači, prepreka, znači moral konti je prepreka to je da ne čini, da ne čini velike i mali grije. Šta je dokaz njima za ovo? I kaže se bude spomenje od Hasana basrija riječi, kaže Inna nadoshu da došlo čovjek i rekao kaže men qala la ilaha illa Allah dakhalajna. Kaže ma ljudi kaže la ilaha illa uči u džennet. Pa ni Hasan basrijo kaže men qala la ilaha illa Allah neema. Nema poštovanja s ima laže. Ja onda kaže tre adhaqaha wa fardaha dakhalajna. I obavi nje pravo tih la ilaha illa I izvrši obaveze, farzove, lajlahilova, uče u dženete. I to govori ovim šartovima i otlanjanju prepreka. Šartovi su da će da se izvršavaju vađebi, a prepreke da se otlane, a to je da se čovjek kloni velikih grijeha prvenstveno. Zašto ovdje znači, primatne velike grijehe? Za zašto mali grijehe, čime se prišu mali grijezi? sa dobrim dijelima, sa namazom, postom, umbrom, ovim, onim, što je došlo u širidskim tekstovima, mali grije A za velike grije treba šta? Teuba. Nema bez teube. E, šta je dokaz zato što ovo spominje, što spominje uh, Ibn Režev kao jedno mišljenje učenjaka, kako se tumače u Olayla? Dokaz su mu uh, mnoštva hadisa, uh, on prvenstvo navodi ovdje hadis Uh, od Ebu Ayyuba Radijallahu abilježih bahari usma sahihu Kaže da je neki čovjek došao Poslaniku s.a.v. rekao A hbirni bi amelin yudhiluni džennet Obavijestime kaže o dijelu koje ćemo uvesti u džennet Pa je njemu odgore Poslanik s.a.v. kaže Ta budu Allahe la tušiku bih šeja Da božavaš Allahe žiršanu nečinijeći njemu ni Nijučemu širk O tuqimu s.a. Da obavljaš namaz O tuqtijez zekat uh, O tuqtijez zekat I daješ zekat O tesilu rahim i da održava rodbinske veze. Spomenuje ostale farzove vjere. Znači, poslije širk, da čini širk, da obavlja namaz, daje zekat i da održava rodbinske veze. Sljedeće argument koji spomenuje brežbe, a to je hadis od Ebu Hureyri radi Allahanhu, koji kaže došao je neki beduin Allahu poslanik svallallahu sen rekao ja rasulullah dulleni ala amelin iza mitu uh dehaltu dzenne. Kažu Allahu poslanici na neko djelo kada ga ja uradim da ćemo uvesti u džennet znači obično ovakija riz dođe znači od ljudi koji koji kažu ono ko skodnaz ima braćemo, kažu, e, daj mi nešto ba, skratim bil halale haram ne mogu mi ono deo vode ono, uslov da mi reci ovako ovako e tako i ovaj dođe znači, reci nešto skračeno kratko i da to radim i da uđem u džennet e, tako i ovidi dođu Pa mudore posaninsan kaže da Abdullah elah dushi koji kaže Bože vaš Allahu znači činimo širk to kimusala to to kimusalat el mektube propisana namazak pet faktova namaza to eddi zeka mafruda kaže obavljaš zeka propisani u te su i postiš mjesec ramazana kaže njemu ovaj beduin poslanik salat znači hadis ovaj bijli ali musi svoja dva sahija kaže waladi ba'a faka La ezidu ala hada še i en ebedan. Vala emkusu min. Kaže, tako mi ono koji te poslao sa istinom, ja neću na ovo dodati ništa, niti ću umanjiti. Felemma vala. Kaže, nakon što je otišao, kaže njemu poslanik, kaže, rekao je poslanik sa onom sanima shabama, koji je bilo ko njega, kaže, men sarahu an jelzure ila ređuli min ahli dženne, koga raduje da gleda u čovjeka, ostanovnika dženetlija. Fel njelzure ila hada, nekad pogleda u ovog. Poienta od ovog hadisa da govori o tome znači da, da bi ušao u dženet Mouraš radi ovih fanzo. Jedan i drugi hadis govori o tome. Takođe hadis u, u, u kojima došao taj čovjek uradi određeno djelo, rezultat tog djela je ulazak u dženet. Kao što smo u redosmu hadis koji bilježi Buharija, Muslim svoja dva sahiha kaže počeli se na koji men salal ko klanja dva hladna namaza, dva namaza koji se klanja u hladno vrijeme, koji su to namazi? Sabah sigurno, koji je još? Zatiju. Sabah i Acija, naravno. Ko klanja ta dva namaza, kaže Dehala dženev, uče u džennet. Hadis mu tefeku na lije. Ovo je dokaz tome, znači, da bi čovjek ušao u džennet, bez da prije toga uđe u dženev za grije, znači mora izvršiti sve bađebi vjeri. Također imamo hadis ovaj osnovnik, od Džabara ibn Abdullaha, radi anhu, Jo vidiš ga musi su u u Jabru dolara dela Vanhuma vidiš ga musi u u svoj kaže En redul ensela sallallahu alaihi wasallam čovjek je pitao Allahu poslanika sa onad pa mu rekao ra'ayta ida salaytu maktubat vo sumtu Ramadan wa halatu halal wa haramtu harame wa lan azid kaže Allahu poslaniča Ako ja kanjam propise na namaze, postim, jesi iz Ramadzana, o halal i ono što je halal, o haram i ono što je haram, i ništa na ne dodam. Edhulir džennet. Kažu, ću li uči u džennet? Ne, da, učiš u džennet. Šta je sadžan u hadisima? Spomenu se su određeni farzovi vjeri. Svi ovi hadisi ukazuju, a ima i množko drugi, da bi ušao u džennet bez da prije toga okusiš vatru, je umro na Laila Hilala, hoćeš da u džene bez da okusiš vatru, znači treba se izrušavati vađive vjerne. Šta su dokazi da se mora škloniti harama, velike grijeha? Dokaz ta također mnoštvo hadisa. Hadis koji bilježi uh, bilježi je Ahmed, on je vjerodostan, u njim je došlo od Amra ibn uh, Morrata ili Džuhenija. Duži je hadis, u njim je došlo da je čovjek došao Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, i rekao, o, Allahom poslaniće, Ja svedoči da nema drugog boga osim da se ti Allahov uh, poslanik kaže i klanjam pet vakata namaza, dajem uh, zekat i postim mjesec Ramazana. Samo i odgovori mm. poslanik sallallahu alajhi wa sellem. Sljedeći kaže men mante ala hada. Ko umri na ovome, znači što on spomenuo, spomenuo šta? farzovi vjeri. Ko umri na ovome, kaže kana me ane biyin, mu siddiqin wa shuhada, يوم القيامه bi che sa vjerovjesnicima sidicima i shahirima na sudnjem dan kaže hake da pa pokazao se svoja dva prsta ne samo usvojin dva svoja prsta pokazao znači biće blizak sa njima ali je dodao što na kraju kaže malen je okavali qalide sve kaže dok ne bude neposlušan svojim roditeljima e to je to neposlušnost roditeljima je veliki grih znači uslov ulaska u dženet I ovdje spomenuti ovih haditha, da poslušati roditelma. U drugih haditha spomenuti drugih ispari. Poput toga, haditha, Bukhari, Muslil, Sv. 23, kazi, la yedhul u jenna qati' on. Neće uči u jenna qati' onaj koji kida rodbinske vize. Ili haditha, također, koji bilježi muslim u svom sahihu, kazi, la yedhul u jenna man kane fi qalbih mith qalo dharrati min kibar. Neće uči u jenna ona učim srcu bude koliko trun oholost na oholost to, čo, na u nastavku hadisa pratuo znači šta je oholost šta kod bio istraz gramul haqi i batrul haqi wa ihtiykaru odbijanje istine i omalovažavanje omalovažavanje ljudi, obični ljudi muslimana. Pojašaj na šta znači, pod kojim kiboru si mislim. Pojenta je ovdje, nabravao smo da za nekog puta, znači po slušnosti odpada ekidanske, ekidanske, ekidanske rodinske veze, oholost, po tumačenju koja znači šta si mislim pod ohološću, da su to razlozi koji nas spriječava, ako čovjek radi te velike grijehe, spriječeni da uđe u džene. Kako u džener? Da uđe direktno u džene, bez, bez znači, ulazka u vatru, bez bez da, znači, da okusi džehennemsku vatru. Ovi šerijski argumenti nema sumije da jasno ukazuju na ovo što spominje skupina učenjaka. Da bi čovjek koji, koji da, da se ispuno ovo što je došlo u hadismama, la izgovori, la, laj, lahila, rasula, da će ući u džennet, mora ispuno tove šartove. Znači, da izvršava farzove vjeri i da se kloni veliki grijeha. A ako ne izvršava, ako ne izvršava znači, farzove vjeri i čini velike grijehe, onda se spušta na manji stepin. Koji? da će biti kažnjen, osim ako Laha čano oprosti, da će biti kažnjen vatrom džehennetskom, ako umru na Tevhidu na Laila Hidlala. Zbog izgovaranja Laila Hidlala. Biće kažnjen vatrom džehennetskom, pa će kad tad biti vraćen u džennet, ako umru na Tevhidu na Laila Hidlala. Drugo tomačenje učenjaka je ono što je nama poznati što mi često slušamo ima imaju predavanje o tome. A to je da ovi hadisu u je došlo, ko kaže Laila Hidlala da će uči u džennet, da u stvari izgovaranje uh, uh, riječi laj laj laj ima svoje šartove. I mi to često čujemo. I učimo i čitali, smo slušali predavanje da, da, da su šartovi laj laj šest šartova. Kod neki učenjaka sedam šartova. Pa ćemo spomenuti šartove. šartove. Uh, spominje se, uh, rečeno je Vahb ibn Munedbihu kaže elej se kaže, Zar nije, nisu riječi, laj laj laj laj laj laj laj laj laj laj laj laj laj laj laj laj laj laj laj laj laj Valakin ma miftahin illa lahu asnām. Mojutim kaže nema ključa, a da nema šta, zube svoje. <coughs> <coughs> uh, sa kojim ključ ima svoje zube. Dakle, fa kaže fa in jita bimiftahin lahu asnām futiha lak, wa illa lam yuftah ako dođeš sa ključem koji ima zubce, zube sa kojim otvaraš ta ženska vrata, učiš Ako ne dođeš, neće ti biti otvarno. O kojim je ovdje uh, zubima riječ? Riječ o tim šartovem Lajla Hilva. Uh, koji su potvrđeni u šarijaskim tekstom znači Kur'ana pogotovo. Znači sve očemo spomenuti ove, ove šartove Lajla koji ćemo spomenuti. Znači oni su došli u, u, u kuranskim ajetima iz koji sučenjaci zato da su oni šartove Lajla koje Kojeg ono La? Ilahilma? Onog Hilala koje će nas uvjeti direktno u dženet. Bez da uđemo prije toga u džen Pače u spomenu, to. a tu su stvari vraćane ono što je došlo u hadisu, one tri stvari. Da čovjek izgovori la ilal namad rasula, sitkamin qalbihi, znači sitkamin qalbi znači vjeruje, ubijeđen da, da je to istina. Musteefina biha qalba, ubieđan da da da, da, da, da, da, da da da ono što izgovara la la da je to istina, da je to hak ili ili kako došlo u drugim vjerovateljate, i uridu bihi mejla da želi sa tim izgovaranjem Allahovo lice. Da bi sve to upotpunio. A naravno čovjek pa ste, ko izgovori la ilahe illallah. Kada ko izgovori la znači iskreno vjerujući da je to istina, ubeđen u u u istinu, to, i u njihovo značenje i tako dalje. Znači ne može da taj čovjek tako izgovori la ilahe illallah o praksi ne radi ono što traži za ilahe illallah. I zato znači učanja spominju te te šartove lajla, Pa spominju neki učanja 6 a neki 7. Ti šartovi su sljedeći. Prvi kaže to je znanje. Da bi te la ilahe uvela u džennet Znači, moraš imat znanje, kaže, ko je monafil ili džahil, ko je suprotno džahil. Znači, nezamislio da čovjek izgovara, Allah je ilahil, rasulullah, i onda bude, bude džahil, nema znanja, nije o čemu, ne, a, a neznanje te vodi u to da činiš harame, izvršavaš vađima. Osnovi razloga je neznanje. Znači, prvi je, prvi je, znači, taj šarp, znanje. Znanje se mora skjecati, mora se učiti, mora se iščitavati, dolazno predavanje, učiti, izučavati. Drugi šarp, jakin koji je suprotan šek ubjeđenja, koje je suprotno sumnjiv. Treći šak, kabul, prihvatanje istine, koji je suprotno odbijanju istine. Čovjek dođe, čuje. Često mnogi od nas dođu, čuju istinu, znaju šta je istina, podređeno pitanje. Međutim odbije to. Iz određenog razloga. Zbog ohvalosti, zbog ovog nije ubjeđen, zbog filozofiranja, zbog tještog stanja, zbog ovog, zbog onog. Četvrto, imkijad koji je suprotan Ostavljati ja, to je znači predanost u dijelima. Da počniš rad ono što znači la ila la. A suprato ostavljaniš. Šta ostavljaniš? Da ne radiš. Da primjeniješ ono što znaš da je od hakad istinu i da je od vjeri. Peti šart. Peti šart je ihlas. Kad je supratan širku. Ihlas znači da iskreno radiš što Radiš o dobrih dijela. Da radiš od ibadita pogotovo. Radi Allaha, šta je slučivo. A ne da u tome činiš širk. A širk je toliko uraširan u metu. Ljudi, zamislite ljudi, koji se znoji i pate, i badete, čine. I u njima čine širk. I, i, i patili se, oznojili se, i trudili se, i dovili, nak' dođa na sunnjev dan, i završi u džehennemu. I ne privremeno, nego vječno u džehennemu. Zašto? Zbog širka. Ono zbog čega je istano došao da se bori, to njima postane vjera. I zato širk treba izučavati, zato ga treba znaći, da bi ga čovjek sačuvao. A ne da bi drugi tekvirio. Šesto, sirk. Sitka, a to je istina. Vjeruješ da je lajlajlajla ono što je došlo njima, što znači uh, da, da je to istina, što je suprotno credible, uh, laž, da utjeravaš u laž, da dođe, a, a, a pazite, nemojte mi da, da, da su, su samo prazne riječi. Ima ljudi tvrzi da se da islam, da je musliman, međutim, kad došu u praksu, dođu sa ajetima, sa hadisima, sa onim, sa onim utjerava i ajete i hadise u laž. Kaže, ovo moj srcu, ne može nikako, ja ovo ne nikako, kaže. Dođe, dođe žena, ne može da prihvati, a je to kom je došlo da je, da je dozvoljeno uh, udariti, odgojni udarac. Dođe drugi, ne može prihvati to da je poslanih, salalahu, ali je selim, imao više žena, to je njim bilo dozvolje, Dođe treći, ne prihvata ovo, ne prihvata ono. Tako ljudi, znači, utjeravaju u lažno ono što je došlo od vjeri, oko čega nima razilaženja. Sedma stvar, mehabbe, ljubav, ljubav prema onome što je došlo od šarijata. Suprotno mržno, ima ljudi nešto mrze od šarij Ne voli nikako. Kad sadna nešto do advira, on to ne voli. Iako je bolji kaže ja znam da je to od pa vradim, ali ne volim mrzim to. Neki učinjaci stavljaju, neki kaže nije ovo nije ovo sharp line Iako sharp znači ako ima tu mržnji, vodi ga Neki kažu jel, da je to da on upotpunjava iman. Znači neki stavlja ovaj sharp, neki ne stavljaju. Uglavnom šta su dokazi za za ove ovaj sharp tone? Sve su to uglavnom kuranski ajat. Za prvo, za znanje. Kaže Allah subhanahu wa taala kaže: "Idlamen bil haqqi wa hum wa hum kaže, onaj ko posvjedoči istinu, ko istinu kad došla preko objave, poslanika sallallahu alajhi a oni znaju. Šta znaju? Poznaju pa ono što svedoče, nisu jahili. Ne da potvrđuju nešto nema, poimas što potvrđuju. E, drugi šak, yakin, ubeđenje, ne da ima sumnju. Da ono što je došlo šerijata bilo čega propisa, pojašnjenja da sumnja u to znači mora imat ubjeđenje čisto inna menunelldine amanu billahi wa rasuli thumma lam yartabu kaže zaista su mumini samo oni koji povjeruju Allaha i njegovog poslanika sallallahu alaihi wasallam lem lam a zatim kaže ne sumnjaju to više nema je sumnje znači ovde iz ovoga izlazi ono ono što ljudi imaju da sve sve sve su pričali da se nego zaista sumnjavi je to tako Jo to istina, je li to došla, je Al-Kur'an od Allaha ili to pisao Muhammed sallallahu alejhi ve ovo ono za to što se dešava ljudima koji je počnu uh, počnu u svojoj mladosti da izučavaju, čitavaju pogrešnu literaturu ili pogrešno se odg odgajaju. Pa onda u, u njihovo srce upije uh, pogrešno poimanje svijeta, raznorazni šubhe. I kad to upije, upije, srce, onda to valja posteliti, liječiti, liječiti sa ispravnim znanjem i savijem sa onim, što je proces Sljedeći, što smo rekli. Treći šank, Kabul. A to je prihvatanje, ono što došlo je došlo šarije prihvatanje, znači da, da prihvatiš da je to, uh, da je to od Allaha i da trebaš po tome raditi, tako dalje. Na to, sa time dokazu uh, riječi uzvišenog innehum kanu ila kile lakum la ilahilala jestekbirun. Oni su, kaže, kada bi bilo rečeno reci la ilahilala, kaže jestekbirun. Oni su se oholili. Niks bilo da kažu. Uajakulune E ina letarko Ali Hetina Liša ili Majnun. Govor kaže zada mi ostavimo naša božanstva zbog pjesnika ludog. Tako su zivali poslanika sallallahu alajhi wasallam. Naći nisu prihvatali. Nisu prihvatali ono što je dolazlo od poslanika sallallahu alajhi wasallam. To se ne dešava, nisi sam dešavalo u njegovom ime. To dan danas imamo među ljudima. I dan danas imamo među onima koji koji se prepisuju ovom ummetu. Da se tako obhodi prema širijeskim tekstov, ono što došlo od Muhammeda s.a.v. Četvršaj, inqijad. Vome yuslim veđehu ila lah, vahu wa mohsin, te se kadisemca je bil orvat il vuzka. Kaže, onaj ko preda svoje lice Allahu, Đelešanuhu, a on je mohsin, čini dobročinstvo, kaže, on se čvrsto uzeo, čega, orvat il vuzka, orvat il vuzka ilaha ilaha ila la utafsiru kod učenjaka. Ufasiha. Šta to znači? Da onaj Naći ko uh, uh, ko znači kohort od na početku ajte do što meniuslim veđeo da ko preda svoje lice Allahu džellešanu. Šta znači preda znači ono isti islam. Zato je definicija islama. Isti Islamu lilla. Definicija islama znači predanost Allahu džellešanu. Čemu predanost? Ono što došlo od vjere, od naredbi, od pravila <laughs> propisanih, da to primate, živiš po tome. Znači potpuna predanost. Sidk Nato to ukazuje riječ šo, uh, i bilah, w, uh, ahri, u dijelu mi uaminana yasme yaqulu amanu billahi wa bil yawmil akhir Ima ljudi koji kažu vjerujemo Allaha i sudni dan. Kaže a oni nisu mumini. Govor so mu naći. Yuhaduun Allaha wa lidina. Uh, hoće da obmane Allaha i oni koji vjeruju. A na kraju se završava walahum adhabun limu bima kanu yaktibun. A oni će imati šestok Vatru. Zbog čega? Zbog laganja. Zato što su lagale. Znači, nemaj iskrenu. Ne vjerujem da je to istina. A to opišno munafci rade. Munafci se pojavljuju u jakim muslimanskih sljedinama, gdje većina ljudi muslimani drži se praktik u vjeru i onda i oni se ispoljavaju. Ispoljavaju obilježa vjere, a unutriju svoju, svoju ne vjeruju u ono što je došlo pa od istine. Šestiji šart ihlas. Na njegu ukazuje hadis koji smo spomenili. Uh, Fa inne Allahe harrame ale nari man kaale, la ilaha ila la, jebdagi bi dhalike već Allah. Kaže Allah, za branjuje vatru, onome, za branjuje vatri, da prži, da, da izgara onoga, ko kaže, la ilaha ila la, bi dhalike već Allah. Želeći time Allahovo lice. Što znači Allahovo lice? To znači, Isku Radi Allah, za branjuje vatru, to radi bez primijesa širka, bilo koje vrste širka. I sedmi šatme habbe. Nači ljubav prema onome što je došlo da Allah dželešanu, ljubav prema Allah dželešanu prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, amina nas me je tehudu min dunillahi andane yuhibbuunahum ke hubbillah walladheena amanu ashaddu hubbelillah. Kaže ima ljudi kaže koji koji uzmaju bažansama voli kao što se voli Allah dželešanu. A oni kaže koji vjeruju, shaddu hubbelillah. Još više voli Allah dželešanu. Znači, voli Allah Žešanu, voli ono što je došlo od Allaha Žešanu. Ugladno to je ti šest šartova koji učinjaci spomniju, šartova La, Ilah, Ile, La. Sad, u detalje možemo govoriti za svaki ovaj šart. Šta on znači, kako u praksi, njegovo ispoljavanje u praksi, kako ima devijaciju u praksi, itd. Što je jel tema za sebe, znači možete posebno držati. Znači, vjerojatno ste čuli i znate da imaju derso predavanja gdje se izučava šartovi La, Ile, gdje se za jedan ders priča samo jednom šartu. Prvi šat da je znanje, pa onda o znanju priči kako će da, šta treba čovjek da zna od vjere, kako bi ne bi bio džahil ili kako ne bi je završio u vatri tako dalje, pa pa dalje od jeqina, kabulen, riade i tako dalje. E, meni je bitno ovdje bilo znači da naznačimo <laughs> ovo da da vraća svatite, svatite jedno za svad vremena. Da, značenje znači, da poimanje, razumijevanje ovih hadisova kom došao ko kaže Lajla Hilala da će ući u džennet. Znači da ima te, dvoje, te svoje dvije dva poimanja. Ono ona, ona donja granica sa sa laj da relaksime što završ katad u, u dženetu nakon što budeš kađun džehenem ko umri na telhidu i ona gornja ko hoće da uđe u dženet a molim Allah da budeo mi od njih ko hoće da uđe u dženet a de, da prije toga ne okusi džehenemsku vatru a, da bi postigao da postigao to znači šta mora uraditi rekli smo da je to šart da su šartel tu da izvršava vađibe i da se kloni i da se kloni harama svane k allahumma berahmetika šhadena te asafur ka da tu bude لا تسل عن ناسبي سلبطايا الكتبي عن قصور لم تزل